A János írása szerint való szent evangélium, 12. fejezet. Jézus azért hat nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol a megholt Lázárvala, akit feltámasztott a halából. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgálvala fel, Lázár pedig vala azok közül, akik együtt ülnek vala ővele. Mária azért előhevén egy font igazi drága, nárdusból való kenetet, megkeni a Jézus lábait, és megtörli annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtenék a kenet illatával. Mond azért egy az ő tanítványai közül, Iskariótesi és Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandóvala. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért el, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala elcsené. Mondd azért Jézus, hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül azért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van, és oda menének nem csak Jézusért, hanem hogy lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácshozának, hogy lázárt is megöljék, mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatt a menének oda, és hívének a Jézusban. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött vala, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálma ágakat vőn, és kiméne elébe, és kiállt vala, hozsánna, áldotta, ki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Találván pedig Jézus egy szamarat felüle arra, amint megvan írva. Ne fési onnak leánya, ímé a te királyod jő, szamánnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mívelték ő vele. A sokaság azért, amely ő vele vala, mikor kiívta lázát a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tőn. Azért is méne ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát mívelte vala. Mondának azért a farizeusok egymás között, Látjátok-e, hogy semmit sem értek? Ímé, mind a világ ő utána megy. Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Betsaidából való Filephez menének, és kérék őt mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy vala Filep, és szól Andrásnak, és viszont András is Filep szól a Jézusnak. Jézus pedig felere nékig, mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek, fia. Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűröli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog. És mit mondjak? Atyám, mencs meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jöve azért az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság azért amely ott állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött mások mondának, angyal szólt néki. Felele Jézus és monda, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme. És én, ha felemeltetem -e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Felele néki a sokaság. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Hogyan mondod hát te, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az ember fia? Mondd azért néki, Jézus, még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, és elmenvén elrejtőzködék előlük, és noha ő ennyi eltett vala előttük, mégsem hivének ő benne, hogy beteljesedjék az Ézsaiás proféta beszéde, amelyet mondta. Uram, ki itt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hihetnek vala, mert ismét mondta Ézsaiás. Megvakította az ő szemeiket és megkeményítette az ő szívöket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Jézsai Jás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszéle ő felőle. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy kinerekeztessenek a gyülekezetből mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Jézus pedig kiállta és mondta, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. És világosságú jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem. Ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az atya mondotta valami éken.